لا مأذ للعبد من ولاه اذا ضامت عد يا اذا نزلت به البلوى وارخى لين البلوى مأذ للعبد من ولاه اذا ضامت عد يا وإذا ضامت مدن ياها إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل البلوى إذا استعرت بنار الهم وتسهيد شكواه إذا قد واه اذا سالت مداعب وصاح المرء اوه من سادي وسال بالله منبيلا اسفار ربا الى ما العرش يا ملي سنا قلبي وسال وكتابه اريد منك ان تدعو لي يا ايها اللينار رب تغطى بالعرش يا ايها اللينار رسات اليك حاجاتي فاصلح القصد والجام bí domna Ssvar záchodob primoda Allahu uđan šánhu gospodar pre historitelsých světova. Ono je uzběšenom, kuji jediný dos služeuje do se obožava. Ono mekuje sveplorie, kuji sve o držaej komeči se na koncu sve vvraimi. Svědočimo, da nema ddrubo mogosim Allaha ađenne šánhu. I svědočimo, devham salallah a reihhoemnem posjedni Allahupostalanní i pečat svh oslannika douddnějak dáo. Onaj ko ga stijedi na pravom jehutu, a onaj ko glavu ukrene od njegove upute koji učinio na svoju štetu. I time Allahu Đelešanu Hunimala neće nauditi. Neka Allahu Salam i Salavata Muhammada Sallallahu Alaihi Wasallam na njegovu častnu porodicu, na njegove ashaabe i sve njegove stredbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijenje na moje braće, mi smo svjedoci mnogih. Govora i riječi koji su u suštini puki, koji se razlikuju od onoga što ljudi rade, koji se jako često razlikuju od onoga što ljudi vjeruju. I u što su ubijeđeni. I nažalost, svećina ipak ostaje pri onim riječima koje su rekli, smatrajući da će te riječi jako puno pomoći i da će ih zaštititi od kazne Allaha tebareka ta'ala i da će ih zaštititi, zaštititi od poniženja na ovom i budućem svijetu. Tako vidimo da mnogi ljudi sebe smatraju jako vrijednima na visokim položajima. Vidimo različite skupine ljudi kako se pozivaju nekada na svoje ime, nekada na svoga oca, nekada se poziva na svoga djeda, a nekada jezikom potvrđuje i govori da je on sljebenik Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i pripadnik njegovog umeta. Međutim, kada pogledamo praksu tih ljudi, kada pogledamo njihove živote, vidimo da je ogromna razlika između onoga što govore i onoga što radi. Između onoga što svjedoče jezicima i onoga što žive svojim životima. I pored toga, ljudi misle da će preko određenih pozicija koje imaju u narodu ili određenih pozicija koje imaju u imetku ili zbog toga što pripadaju jednom ili drugom narodu ili zbog toga što pripadaju jednoj ili drugoj rasi da su zbog toga u prijetnosti nad drugima i smatraju da će im to piti otpomnoći i koristi da na sudnjem danu lakše polože račun i dođu do džaneta Allaha dželle šanuhu. Međutim Resul sallallahu alaihi wasallam jedne je prilike je upitao ashave kao تو قرنس إبو غري رضي الله تعالى عنه سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ناس أكرم وبيتاني فسلانيك عليه الصلاة والسلام كي أود لدي إلي كيسو لدي ناي قوشششنيي فأيرتو قال أكرمهم عند الله أكفاهم ناي قوشششنيي أدنه يسووني كيسو ناي قوششنيي najpočašćeniji i najvredniji jesu kod Allah i Belešanu oni koji su najbogobojazniji. Tamo rekoše oni koji su pitali. Nismo te o tome pitali. Kale ka ekremu nasi Jusufu nebiju kareče postanik alaihi salatu wassalaam, kada vidio da ih nezadovolio njegov odgovor, kaže on daj naj počaščeniji Jusuf, Allahov jerovjesnik, ibn Nabijil lah, syn Allahov jerovjesnika, ibn Nabijil lah, ibn Khalil Allahov jerovjesnika i syn Allahov prijatelja, to jeste Ibrahima alaihi salatu wassalaam. Kale, karekoše, lej se anha da nasalu, mni smo te o tobe pitali, فعن معادل العرب تسالوني كاز بازسمه تو يсте ondasme pytali o porieklu inirodo ima araba kalu naam reko sda kale khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idha faqahu pa najboli od vas yesu oni koji najboli bili u tu najboli su u se kada se poduce to yeste wierje allah tebaraka w Također svetrenosi da je Resul sallallahu alaihi wasallam na dan osvajanja meke, kada je sabrao stanovnike meke, da im se obratio i održo im kutbu sa svoje jahalice. Nakon što je zahvalio Allahu te baraka ta'ala i pohvalio kako njemu, a priliči, rekao im je Jai yuhannas, o ljudi, inna Allahe kad adhebe ankum gubijatel jahilije, vata'adzamuha bi'abaiha. فَالنَّاسُ رَجُلًا kaže o ljudi doista Allah jalešanuhu od vas odklonio doba jahilijeta i veličanje sa svojim očerima koje je dakle bilo u doba jahilijeta pa su kaže ljudi poput dva čovjeka رَجُلٌ بَرٌ تَقِيٌ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ čovjek koji je dobar koji je bogobojazan i koji je počašćen ili بريداً <تصفيق> الله تبارك وتعالى وغاجل شقي حين على الله يطلق كي قرشني كي قبريناك ونعي كي بزريداً قد الله تبارك وتعالى إن الله يقول يضي إستيكاج قصانيك عليه السلام ركو الله يا أيها الناس إن من الذكروا أنتا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارِكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَخْدَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Olu di mi vas Sfana mu okeydo uktio yeka iedna jene E wata'alna kum i qabaila in naru dei da biste se upoznali in al akaramukum idalaha taakum anay utashani kod Allah galashanu wa ras yastawna kai ga se najbise boj in Allah alim khabir dois tal galashanu na kai o svemu obavijeste onako i o svemu obavijeste takodje ce na moje bracio rasul sallallahu alaihi wasallam kaže in Allah Zaista Allah ne gleda u vaše izglede, niti gleda u vaše imelke, već on gleda u vaše srca i, va, i vaša djela. Pa vidimo, cijeljena moja braćo, kako Islam ne poznaje te granice na koje se ljudi danas jako često pozivaju i preko kojih misle i smatraju da će Allah položiti račun kod Allaha te baraka i na dunjaluku da imaju pravo na to da se putem ove ili one linije uzdižu iznad drugih i da smakvaju i veruju da su oni bolji od drugih i vredniji od drugih zato što pripadaju jednom ili drugom narodu zato što pripadaju skupini imućnih ili zato što pripadaju bijelcima ili crncima Naprotiv, Islam ne poznaje ove granice. Islam je došao kao ravno, ravnopravna mjera, vjera svim ljudima, i bijecima, i crncima, i bogatima, i siromašnima, i pismenima, i nepismenima, i doktorima nauka, i onima koji ne znaju šta ilm. I zbog toga onaj ko se bude trudio i onaj ko se bude iskreno obratio Allahu Tebareke wa ta'ala, Pa je slidio Kur'an i sunak Rasula s.a.w., makar bio najneugledniji na ovoj zemljenoj kugli, takav je vrijedan kod Allaha džele šanhu, takav je na visokim položajima, položajima kod gospodara si svjetova te barek vtala. S toga celi na moje braćo fuko izvolaranje ili svjedočenje nečemu nema nikakve vrijednosti. Nema nikakve vrijednosti. Tako da oni koji se danas pritisuju umetu muhameda sallallahu alaihi wa sallam na takav način i smatraju da će im to biti od koristi kod Allaha tebarek vekala zasigurno se ljuto tovaraju i život će im proći u takvom stanju a na kraju će naći srčbu Allaha i naći će da rasul sallallahu alayhi wa sallam nasudnil danu neġijim kristučiti u pomoč nitiđa svoj šifaat nitiđa svoj šifaat dati nima kaže rasul sallallahu alayhi wa sallam u kredijot abu hurair radiyallahu ta'ala anhu kwa kaže kama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hiina anzal allahu azza wa jell wakdir aširata l-aqrabin kaže usta ikusanih alayhi sallahu wa sallam nasvojim nogama Kada je objavio Allah ho svoje riječi i opomeni bližnju rodbinu, pa je rekao kale, ja mašer kurejš, oskupino kurejšina, a u kelimetan nahvaha ili je kaže rekao neke slične riječi ovima. Ištaru la agni anku min Allahi šeja, kaže pomozite sebi ili otkupite sami sebe, jer doista vam ja ne mogu kod Allah nima lo pomoći. يا بني عبد مناف او بني عبد المنام. لا ابني عنك من الله شيئا يا امويهن نموك الله جل شانه نم يا عباس ابن عبد المطلب او اباس او يسنم سين عبد المطلب لا ابني عنك من الله شيئا يا ثي اويسن قد الله جل شانه نم غني وملقومي ويا عمت عمت رسول الله لا ابني عنك من الله شيئا او صفيه Teko Allahov poznanika po ocu ja ti dojis kod Allahu veli shanu ne mogu ne mogu pomoći ja Fatima bint bint Muhammed sallallahu alejhi ve selle o Fatima kcer Muhammedova salini ma sheti men mari traži od mene što god hoćeš od Boga i metka la ubni anki min Allahi shei'a ja ti kod Allahu veli shanu ništa i ne mogu pomoći pa ovim riječima resul sallallahu alejhi ve nakon što ga Allah te barek taala Obavezovao da pozove svoju najbližnju rodbinu. Ovim se riječima obraatio toj svojoj najbližoj rodbini pa im je ukazao na činjenicu da im on kao njihov najbliži kod Allaha te'alahanahu ne može biti otporisti, a osim ako se prihvate onoga sačine da posla Allah te bareke te bareke te'ala. Pa tako vidimo da spomeno sve najbliže na kraju spominje i doziva svoju svoju ćefat mu polje inače najviše voli od od svog evlada pa se njoj obraća ovim riječima od imejetna moga uzmi što hoćeš i tražiš što hoćeš ali ti kod Allaha Đaljašanahu ne mogu ne mogu ni malo pomoći takvo cijeljena moja braćo da kada je ovakav hal sa onima koji su najbliža od dvina poslanika wasallam, kakav je onda hal sa onima koji žive u ovim i drugim vremenima Ako se samo huku pripisuju poslaniku a.s.v. i njegovom umetu, a ne na tome da se sačuvaju wa vatre jahannamske, ne rade na tome da izgrade štit između sebe i vatre jahannamske, ne na tome da udovolja Allahu i da slijede Kur'an i sunak Rasula s.a.v. Zarči njima biti otoristi to, što izgovaraju puke, izreke i riječi A nije bilo, nije bilo koristi, oni prije, oni prije nije. Prenusi iman Bukhari, rahmahullahu ta'ala, on ibn Abbas predaju, u koju taj ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, anhu ma, lemma nezelet, wa antir aşiret ke lakrebin, nakon što i upomeni svoju rodbinu. Kharec Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hata sajidah safa, kajizaše tada posanik alaihi, salatu wa salam, fa se ispau nasafu, na idu berdahtel, kuret kiabeh, فهتفه فا احبه وزفو يه صباحا ده فا فقالو فاركوش من هذا كوه اوو فجتمعوا اليه فسو كوه فقال فقال فا احبه ان اخبرتكم ان خائلن تخرجوا من صفح هذا جبلي اكنتم مسدقي كاže شتا ميسلت كده بي اس بي اسبعيسي وطمي ده سي او nalazi neprijatenska konjanica, to jeste vojska konjanika, Dali li ste mi povjerovali? Kažu: "Mađa, mađa, রবna alike kذبًا". Kažu, rekoše oni: "Mi doista nikada od tebe nismo, nismo čudi laž, odnosno nikada nismo ni osjetili da si ikada pokušao da nas, da nas da nas lažeš". Kaže pa reče: "Fa inni nadirun lakum baina yadi baina yadi adabin shadid". Pa doista ja sam vam opominjač, ja sam vam opominjač. Vema Poslast prije žestoke prije žestoke kasni ja sam poslao to pominjač prije žestoke kasni na kog novog ocjeniram moja braćo ashabi rasulullah sallallahu koji ve sellem ko je također kupio veliko opisanje kaleh salatu wassalam u tim momentima, Oni su povjerovali u istinitos onoga što, o čemu ih je obavijestio poslanik alaihi selam od Allaha Čelešanuhu. Pa se tako spasili. A što se tiče mušlika, oni su ga u laž ugonili i lažnim ga smatrali. Hata balelehu ammuhu sveloh njegov amidja. Ebu Leheb nije rekao Tebben leke mađe ma'atena ila lihada thummefa. Kaže, pa mu rekao, dakle njegov amidja, da Bog da ti prokval zasiles zbog toga Pozvalo, a zatim zati bi kaže ustao i otišao. Pa te Allah teba ta tada objavio, tebe tjeda ebi leheb i tebi propale ruke ebu lehebove i propal on. Također, u predeji koju je zabilježo Ibn Mađer, a sahihom je smatra, šeih Albani, o tebu Horej radijalallahu vanhu se krenosi, da je poslanik alaihi salatu wasalam, govoreći o muslimanu, kada će biti ispitivan kabru, da je fiqalaka fiqalu lahu fatimu biki recheno to jeste muslimanu kafaru ma hada arrajul koe bio ovaj covjek to jeste muhamed sallallahu alejhi ve sellem fiqul fatrechi muhamed الله to je muhamed allahu qasani jaana bil bayyanati min indi allah fassadnahu ka je on je došao sa jasnim dokazima od allaha dželle فيقال له بات يم بكرتنا عل اليقين كنت تي سنه ابو مي سيتين سوف يجينا في بياتنا نومه نتم نتمه ده послаني محمد صلى الله عليه وسلم بالله послаني اذا دشو استنوا الله تبارك تبارك وتعالى ماذا سوى كو تقبراتي وعليه مد انتم سي عمره وعليه تبعث ان شاء الله انتم إن الله وكالا بي تبرجيله To jeste na sudnjem danom. Ovako je dakle stanje Muslimana, onoga ko se odazvao pozivu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, dok oni koji odbijaju ovaj poziv, oni koji se suprostavljaju i ne prihvataju ono sa čime je došao Rasul sallallahu sellem, njihov kraj jeste upravo kao kraj Abu Jehlah i drugi koji su koji su se suprostavili davi pozivu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, vaihi Allah te barek taala qonizio pa ih Allah te barek tada ponizio upravo onako kako im i priliči još na Dunjaluku bez onoga što ih čeka na Aheretu tako je Abu Džehl koji je bio jedan od najjačih ljudi među Korejšijama i naj imućniji i poglavar Korejšija završio je tako što su ga dječaraci ubili dakle ubici još na ovome svijetu doživio je poniženje i to je ono kako Allah je ponižava nevjernike i one koji odbijaju koji odbijaju dagu Allah te barek va taala, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, takođe ti na moje braćo, došao je hadis resulallahu alejhi ve sellem da će čovjek kada ne musliman uzeti za ruku svoga oca na sudnjem dan, yuridun yadkhulu yadkhila al-janna, je li da ovo je džennet, pa će biti taj pozvan doista je džennet onaj u kome neće ući muški, pa će biti objavljeno doista u džennet neće ući mušlik. Doiste Allah te rekla ta'ala zabranio da u džennet uđe i jedan mušlik. Pa će reći taj čovjek, dakle taj musliman, koji je uzo svoga oca i želio bi ga na sudnjem danu, jel, povesti sa sobom u džennet, reći će ej rabbi, ebi, gospodaru moj, ovo je moj otac, Ta jahulu fi suratin, kabihatin, warihin, muntinetin. Pa ceka se taj nego potec prehvodi se kaže da će da će molama jedan ružan oblik jedan ružan oblik i da mu jedan ružan miris rukuhu, pa ja ruku ho pa će ga on pustiti to jest pustit će pustiti ga iz svoje ruke vas pa so ashabi bosanika sallallahu alejk ve sellem to videli da dakle, kao hadisu videli su ili razumeli da je to Ibrahim alejk salatu ve salam koji će tako postupiti na suđenjem danu na suđenjem danu sa svojim ocem međutim u ovom rivajitu se kaže da to nije potvrdio rasul sallallahu alejhi ve selle. Zguti me Abu Hurajra radi anhu prenosi da poslanik alejhi salatu ve selam rekao srećni jebrahim alejhi salatu ve svoga oca va od sapat paće reči ja rabi gospodaru moj inne ka vaatani an la ta'zani yoma yub'at tu tesi me do istoga da me nećeš osramotiti na dam proživljenja. Fa ja Allahu ta'ala, pa Allah te ta'ala, inni haram tu džennete alel al Ja sam doista zabranio džennet ki jafirima. Ja sam doista zabranio džennet ki jafirima. Iz svega ovoga cijena, braćo, vidimo jasno da na sudnjem danu neće ljudima koristiti to što se lažno pripisuju umetu Muhammeda s.a.v. i što kuku izgovaraju da su oni muslimani i sredbenici poslanik alaihi s.a.v. jer se resul s.a.v to što vidimo, i on i drugi Allahovi poslanici, vjerovesnici biti spriječeni da pomognu onima kojim se nisu odazvali, makar im bili i najtiša rodbina. Zbog toga vjerniku razumno ne preostaje ništa drugo, osim da se iskreno pokori Allahu te i Ta'ala i da se potrudi i da radi na tome da sam sebe otkupi od vatre djehannemske Uz Allah'u terbara prijatelja pomoć i njegovu milost i oprost. Kao što su to učili ashabi Rasulullah s.a.v. koji su bili mušrici, a zatim se prihvatili vjere Allah'a i iskreno se pokajali i radili dobra djela. Sa najvećom iskrenošću pa je Allah te barak, pohvalio da su oni ti s kojima je on azavodjan zadovoljan i oni su njime zadovoljni. I dostigni su stepen da je pohvalio Resul salallahu alaihi wa sallam da su oni najbolja generacija, najbolja generacija koja se ikada pojavila kao što je to posvjedočio je Allah te barak, kada je rekao Kuntum hajre umeke nohrižeti nas. Vi ste najbolji narod koji se ikada među ljude pojavio. Stoga cijeljena moje braću, i svega ovoga i mnogi drugi šelijacije dokaza, jasno se da razumjeti da vjernik mora se osvrnuti na obaveze koje ima od strana Allaha te ve ta'ala i poslanika alaihi sallahu wa salam, pa nastojati da im udovoli i da se odazove ono što mu je naređeno i da napusti ono što mu je zabranjeno. Jer doista... Čovjek se neće moći pomoći sa drugima, osim sa onim sa se vrati Allahu dželješanuhu. Zato, inša Allahu tala, ta svako onaj ko pred sobom ima još života i mogućnosti da čini dobra djela, i kome Allah dželješanuhu nije zatvorio, vratne dobročinstva, vrata i bajdata, i poklonosti Allahu azzavadjal, neka nastoji i neka se trudi da ta vrata širom ostane otvorena i da na tim ratima stalno blije i da bude onaj koji će iskoristiti svaku sekundu svoga života kako bi nadoknadio ono što je propustio prije nego je shvatio put put srata Mustafaima, put Rasulullah s.a.v. put koji vodi dženetu i spastu na dunjalu i na akiretu Allahu azzavadjalnu molim da nas pomogne na istini, da nas na, njoj, na njoj počuma يدا نسوچни примером он има кој долазе по се нас алхамдулиллях والصلاه والسلام على رسول الله وكفى الله تبارك وتعالى وصايبنا توجيز نستغفر الله وما كان لنبي ان يضل ومن يضل ياتي بما ظله يوم القيامه ثم توقف كل نفس ما كسبته لا يبغون نين ابيроясне када нешто утаи نين ابيроясне када нешто утаи а онај ثم توقف كل نفس ما كسبته Zatince svaka duša dobiti ono što je zaradila uhumljajet lemon i nečim se nepravda učini i nečim se nepravda učini Od evo horej radijallahu ta'ala hu ono se prenosi da je rekao kame pina rasulullah sallallahu alejhi ve sellem zata yum zata kaže ustoje među nama poslanici alejhi salatu vesselam jedno dana pa nakeral gulul kaže sakrivanje to jeste sakrivanje od stvari koje su, dakle, zarađene ili zarobljene u borbi protiv neprijatelja pa je kaže ukazao na veličinu To jeste na obasnost toga da neko nešto sakrije od onoga što je od ratnog klijena falo. Toma kada zatim reče La ala rakhi, ala rakhi ba ir, ba Kaže nemoj da ja na sudnjem danu sretnem nekoga od vas ili da mi dođe neko od vas na sudnjem danu a da na, bude, da na vratu bude nosio devu, koja čerikati, jekul, pači govoriti, ya rasul Allah, vallahu poslaniče, abitli, komu zimi. Fakulu, pada kažem, ja, la emliku leke še'a, ja ti doista, nemogu ništa pomoč. Kad abladtuk, ja sam ti več, dostavio. La elfi, jenna, ahradukum, jeđi u jome al ala raqibati hi, lahu, ham hamama. I nemoj teži da sretnem nekoga od vas na sudnjem danu, a da na njegovom vratu bude konj koga će dakle nositi, a koji će hrzati, pa će falakut, pa će reći, ja Rasulallah, evitni, Allaho poslaniće. فأقول بعدما يا كاجم لا أملك لك شيئا يا تي دانس نمو نشطة بموتي قد أبلغتو يا سم تي بيش دوستر لا ألفين أحدكم يجيوا يوم القيامة على رقبت رقبته شات لها وطغاون انا مويتا جه دا سرتنم نكوغا ادواس نسودن عمدانو ادا نسون براتو نسي برافة تويست عبسو كوياتي بليتي يا كول بعدما كاجم يا رسول الله أبتني فموزمي والله بسطنيك فيقول لا أملك لك شيئا فهذا مكاشر يأتي نموه بطموتي قد أبلاكتك يا سمتي رجل استبيع لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها سياح فيقول يا رسول الله أبتني فيقول لا أملك لك شيئا قد أبلاكتك إنما كجاد سريتم نكوها أدراس من السودين دانو da bude nosio na svome vratu neku drugu životinju koja će kustati svoj glas. <coughs> pa da mi kaže, Allah oposla niće, pomozi mi, pa da mu ja kažem, ja ti danas ne mogu ništa, nimalo pomoći, već sam ti, već sam ti dostavio. La elfi ene ahadukum yeđiu yomer kajameti ala rakibeti hi rika'un taht fiku fe jafurju, ja I kaže nemoj da srednjem nekoga od vas na sudnjem danu A da on na svome vratu Bude nosio neku halinu Neku halinu koja će se pomijerati A da mi kaže O Allahov poslan će pomoci mi Pa da mu ja kažem Nemogu ti ni malo pomoći Već sam ti dostavio La elfi enna ahdukum Jeđiu yomel qijameti Ala ratibetihi samitum Feja Allah Eda tini pa اقول la emliku laka shei'a kad ablagtu. Ikaj nemoj da sretnem nekoga od vas na suđem dan, a da on bude svom vratu nosio zlato i srebro, pa da mi kaže odallahu postaneče pomozeni, kad pa mu ja kažem ja ti ne mogu ni malo pomoći, ja ti ne mogu ni malo pomoći, već sam ti je dostavio. Ovim hadisom Rasul sallallahu alejhi ve sellem sinje na moja braća okazao na opasnost, na opasnost sakrivanja ili sklanjanja nečega bespravno od ratnog Međutim, nama je cilj da iz ovog hadisa shvatimo još jednu stvar, a to je da Resul sallallahu alaihi wa sallam ovim se riječima obraća svojim častnim ashradima, radijallahu tada anhum. Obraća se njima i kaže im da im on ni malo neće moći pomoći na sudnjem danu ako im mu dođu kao takvi. Kao oni koji su nešto utajili od ratnog klijena. Nakon što im je poslanik alaihi sallallahu alaihi wa sallam dostavio propis o tome Pa kada je tako stanja shaba, kako onda može biti stanje drugi koji dođu kao takvi na sudnjem danu i budu tražili pomoć od Resula sallahu, ali i do Zato vidimo cijenjena moja, braćo, da nikoga njegovo korijetlo, niti njegova pozicija u društvu, niti njegova boja kože, niti njegovo bogatstvo, niti bilo što drugo, ne može ga učiniti časnim i vrijednim kod Allaha debarakratala. De Niti ga može zaštititi i na sudnjem danu, osim ako se vrati Allahu Đelešenhu sa takvalukom, sa bogobojaznošću, sa dobrim dijelima. A zar se to može postići osim sa iskrenom predanošću Allahu Tebara Katara? i dosljednjim, dosljednjim stjeđenjem njegovog poslanika Muhammada koji je došao upravo da nam pokaže i pojasni put s kojim je zadovoljen Allah on je taj koji je odebran da bude onaj koji se šalje cijelom čovečanstvu do sudnjeg dana Da im ukaže na stazu koja vodi, Allahu te tebara kvatale zadovoljstvu, na stazu koja vodi džennetu i spašava od džehannama, na stazu koja se razlikuje od staza drugih, na stazu na kojoj postoje šelijetski propisi koje ograničavaju potpunosti i koja je bijela i jasna. Pa je tako jasna usred noći kao usred dana. Kao što je o tome rekao Resul salallahu alaihi wa sallam. Zato kaže postanik salallahu alaihi wa sallam po hadisu od ene sradillahu tera anhu men betaye bihi ameluhu lem yusri' bihi nesebohu. Koga unazade njegova njegova dijela neće ga unakriditi njegovo korijeko. Koga unazade njegova dijela neće ga unakriditi njegovu korijeko. I doista cijenje na moje vraćo. Koga propusti priliku da se opiti dobrim dijelima, da svoja dobra djelo umnoži i uveliča i da ih pripremi sa iskrenošću, jodanošću, ispravnošću za dan povratka Allahu Teborek Teala. Neće mu koristiti pa makar da je od kurejšija, makar da je od lozija poslanika, wasalam, jer koliko je kurejšija koji su završili u vatir džahenevskoj. صان اوت الاصلي تصلى الله عليه وسلم يا تاي كويє такле бйо отц الله وان بصاني عليه الصلاه والسلام مزوتي завершувати в адженамской завершувати в адженамской као што є то посвідочє ресу عليه وسلم у хадису коли сетаже данети чоловік доша посани عليه الصلاه والسلام запитав اين ابي де мой отц والله Pa kaže, kada se udalio, pozvao ga je, pa vam ono je rekao, je, vidio ga da je žalostan zbog toga, pa ga je pozvao, sami kalenji salatu je salami rekao mu, doista i tvoj i moj otac u vatrnih, doista i tvoj i moj otac u vatrnih džehremskog. Zato na moje braćo, nemoj danas zavaravaju mnoge stvari sa kojima danas većina ljudi na ovom svijetu živi. Pa da ili postanemo kao oni i da se dičimo i uzdižemo sa nečim što god Allah nema, nema nikakve vrijednosti. Već budimo oni koji su razumni i koji se vraćaju na dokaze Kur'ana i Sunnata, poslanik Aleyhi Salatu Vesalam. A oni će nas uputiti na istinu i na pravi put. I uputit će nas na djela koje Allah gdje šan hu voli. I uputit će nas na stazu s kojom je Allah gdje šan hu zadovoljan. A sačuvat će nas zabuda. A danas je vakat kada Čak i oni koji se pripisuju Ahlisunetu o džematu i koji se pripisuju Selepu na ova ili ona vrata napuštaju ovu stazu korak po korak i udaljavaju se od pravoga puta. Zato insan nikada ne smije biti siguran od skretanja, ali stalno mora biti oprezan i stalno mora biti nad dokazima i stalno mora sa njima živjeti i stalno se Allahu Đelešanu obraćati da ga pomogne i učvrsti i podrži na pravome putu kako ne bi skrenuo. Jer doiste I za nas vrijeme u kome je na hiljade i milijone ljudi krećalo ovom stazom, ali su nakon toga na pustini. Zato, cijenija moje vraćo, nema vjerniku izbora nakon što je došao do istine, osim da se nje prihvati i da je slijedi i da ustrajava na njoj sve dok se ne vrati, Allah azzeleđen. Svako ko napravi drugačiji potez i drugačiji korak, naći će da nakon istine nema ništa druga osim vratira. I to mnogi shvate, ali jako kasno onda kada više vide da nisu u da se vrate. Iako čovjek na početku misli da se može lako vratiti. Ja ću učiniti to i to, pa ću se vratiti. Ja ću se pokajati, ja ću to ispraviti. Ali, zaboravlja da Allah te barek od tada upravlja sa, sa njegovim srcem zaboravlja da Allah Đelešanuhu ljudska srca drži između svojih svoja dva prsta pa i on okređe kuda hoće zato od Allahove blagodak i milosti da smo mi ovo ovoj vjeri zato neka svako vredno je ovo neka cijeni i neka čuva jer doista čovjek na ovom svijetu ne može ništa vrednije naći od ukuta Allah Đelešanuhu pa ako nju izgubiš ako nju a konju prodaj onda znaj da sve što si što ti je ostalo Da bez vrijedno i da nema nema nikape vrijednosti niti niti cijene kod Allah te barako ta. Allah, šanuhu, molim da nas na istini, da nas pomijena u čvrsti. Allah dželle molim da nam greh naš oprosti, da nam breže prekolosti postupaka naših. Allah te barek ta molim da sve muslimane vrati po pravnoj sunnetu Rasula sallallahu sellem. Da u ovim vremenima kada se mnogi muslimani bude i ustaju protiv taguta, da im srca okrene slijedeњу Kur'ana i Sunneta, da doista ko se ljudi bude bude, a radi Allahu vjere, onda treba da se da se zavežu za Quran sunnet i da to slijede, a da nakuste da nakuste druge kutele kojim se trasiraju od strane nevjernika i murafika. Allahu vjera da nas učini sebebom drugima da prihvate Allahu vjera i da ispravno slijede ovu Allah Allahu te baraka otala da pomogne isla i muslimane širom svijeta, da pomogne džihadi muđahide, da svakom mjestu Allahu vjera da im poda snage na snagu koju imaju, da im poda Svorana izdržana njegovom tebara kratara putu. Allahođeru morim da im sad koje da im ujedini oko jedne riječi i da li rahmat Allahmu Hrmetu Rasulullah s.a.w. Allahođeru morim da im pomogne svim vojskama protiv oni koji su ustad da se vore kratko Allahođeru dina. Allahođeru morim da se ne musliman učini kamburovima nevjednicima koji su zašli na tim podima, radi bome protiv islami muslimana. Allahođeru morim da ponizi svakog ta buta i svakog nevijadnika i njihova oskrbenika che la lalla Allah e il رسولullah sallallahu alaihi wasallam così le le soccorra ed ha semo semmane con gli voglia dire era stato che aveva la madre del suo fondatore Allah che erano morti in forma quale sono fatta nei stai questo spirituale in quisomezza è alta la vita nel nel